Браття-слов'яни із вузькими і широко відкритими очима відповідали невдячні погрозами, сварилися кулачищами. А деякі схопивши гвинтарі зразка 1891-30 дріб року стріляли поверх коропової голови і тих, які стояли з ним у кузові. Та ви ж «Що подаріли?» – вигукнув зблідний короб. «Туди, вашу розтуди!» Як і слово пароля, лайка дійшла до обознаків. «Не стріляй, Шалдебаєв, це ж наші!» «А чого ж вони у фріцівській одежі? І ще й сваряться!» «Гай там у кузові фрици полонені!» Ба, які патли відпустили. От бійся, Анцихристи, похитав докірливо головою Орел. Вони й німця живого не бачили. Та машина невдовзі виповзла з лабіринту авто і возів і покотила далі на схід. Короб дивився задумливим поглядом у синю далечінь, яку було видно з пагорба куди видерся газик, не човен на гребінь хвилі. «Краса, яка навкруг!» – вигукнув він, кидаючи свій зір туди й сюди, немов генерали з постережного пункту, в час, коли військо його перемагало. Потім з неприхованим задоволенням потер руки. Тепер, товаришу полковник Івана Сергійовичу, відпусточку тижнів на три. Обіцяли? Будь ласка, ви заслужили відпусточку, п'ять рулонів група розмотала. Переведиться в трудодні і тонни зерна чи кавунів. Ого, скільки буде! Скаже полковник, а може і сам генерал. А коли скаже той же полковник чи генерал, що треба полетіти іще? Весело запитав Юхан, а сам не хотів і думати про те, летіти їм чи не летіти. Для Орла, як і для мене кудрявого Леоніда, було ясним дне. Вони заслужили відпусточку, щоб поїхати до матерів, до рідних, до дівчат чому б не поїхати в Пітер і не провідати Дуню, Катю на вулиці Войнова, або не повернутися у Латвію до Алми, до полячки Зосі, яка підморгувала Юхану. А він, почувши по радіо в липні, що на територію Польщі вступила частина Червоної армії і війська польського, нарвав квітів і відніс Зосі. Та й Арвід обіцяв – Познайомити Юхана із своєю сімнадцятилітньою двоюрідною сестрою Бенітою. Фото показував вродлива латишечка. А в рідному містечку на березі Чуцького озера дівчат мало чи що. І більшість білявеньких естоночок землячок. Очі бездонні, як і чиста вода у озері. Коли вже короб орел, яй кудрявий, думаємо про відпустку, то Леоніду і Бог вилів. І тільки в Пітер до молодої дружини. Що ці юхани галка тямлять у любові? Ба вони тільки. А він старший лейтенант Леонід, якому вже виповнилось 27 років. Та що там говорити? Це ж його мила жде на Садовій вулиці. А він прийде, навіть не попередивши. Машина раптом зупинилась. Та йшов старший лейтенант з червоною пов'язкою на рукаві. «Що за пасажири?» «Розвідгрупа повертається у штаб фронту», – відповів за всіх командир. «Я кудрялий». «Ага». Глибокодомно сказав старший лейтенант і посміхнувся. Невже спровадить у смерш, як минулого разу? з зострахом поспитав у хлопців орел.